əl qadr surəsi 5 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Həqiqətən biz onu Qur'anı Qədir gecəsi nazil etdik. Sən nə bilirsən ki, Qədir gecəsi nədir? Qədir gecəsi 1000 aydan daha xeyirlidir. O gecə mələklər və Ruh, Cəbrail Rəbbinin izni ilə hər bir işdən dolayı yerə enəllər. O gecə dan yeri sökülənə kimi büs bütün salamatlıqdır.